Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafı el-anbiya ve mürkanin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma bəyət Fisəndə səhirdəyik səhirdə və həmçinin el-təşir-əl-ibədət, evlatları, uçakları ibadətlər üzərində, qəlbi, bədəni ibadətlər üzərində və həmsinlə gözəl əxlaq üzərində uşaqları böyütmək, yetişdirmək və həmsinlə ibadətlərdən keçdi. Ətləs ibadət nə Namaz. Namaz olbur, kimi Ona görə Peyğəmbə əslələm əslələm əslələm buyurur ki, Muru əvlədəkum bi sələti ni səb'in 7 yaşında namaz qulmağı əmr edin və əmr edirəm onlara, yaxşı, onun yanında namaza görə vurur. varsa, məxərcini onun qılmazı və yəqinlərini ayırmalıdır. Yataq yerlərini ayırın, yataq yapdıqca oğlanları, qızları yataq yerləri ayrılmalıdır. Və Allaha təala Quranda vurur ki, "Və əmr et ailənə səlahatə və tutub aləyha." Demə ailənə namazı ona görə uşaqların, valideynlər üzərində olan, ananın və həmçində atanın üzərində olan haqqıdır ki evladına namazı əmr etməsi, namazı uyurması, namazı öyrətməsi. Ona görə onunla ərinlə edilir ki, uşaqların ana və ata üzərində olan haqqı evladına cəhs namazı, tiharəti, ə, namazın sıqqətini, keyfiyyətini öyrətməsi və ümumən namaz necə səhil olur, tüm bunlar hamısının evladına öyrətməsidir. Və Allah deyir ki, əgər sən öz evladına dəstəmazlığı öyrətsən və o nə qədər bədəninə sökərsə, sən onunla əcirdə şərik olacaqsın, əcirdə, səvaqda şəriksən. Və həmsin əgər sən ona Fatihəni, yaxud Kur'anla bir Suranı, bir ayəni öyrətdiyi zaman, əgər o onun dili, bu qayələri, bu kəlmələri söyləyərsə, sən ona əcirdə şəriksən. Əgər uşaqlar, yəni itaat üzərində yəni Allahın haqlarını yerinə yetirmək üzərində böyüdülməzsə yəni onların nə qədiri qiymətə faydası olar və uşaq da ki, yəni Allahın haqlarını zayidib yəni Allahın haqlarını taqdalıyır və şək çoxdur ki, o başqa haqları taq-taq artıq zayidib yəni Allahın haqlarını zayidən Yəni, başqa ağaqları qat-qat artıb zayir Bundan sonra gəlir ə, evladları əxlavlar üzərində, gözəl əxlavlar üzərində böyütmək və bunda bir neçə mələliyə ehtiyacı var. Bunlardan birincisi, yəni, ilk cəhəçlərində, uşağının ilk mələsi adətləri, gözəl adətləri onlarda yerləşdirmək. Çünki evlad tərbiyyətçinin Döyrətliyi adət üzərində, nə kimi adətlər üzərində, əxlaq üzərində böyüdüksə, onu üzərində böyüyür. Sonra böyükəndən sonra yəni onu dəyişdirmək çətindir. Və həmçinin uşağın yəni, sakit təbiyyətli olmasına yardım edən şeylərdən biri də odur ki, uşağın fikri ehtiyaclarını qorumaq, yəni uşaq yəni, süt istədiyi vaxt onu əmzdirmək, istədiyi vaxt yeməkmək. Çünki, e, o, yəni, o gecikdirmək, yəni güclü gecikdirmək, çox gecikdirmək uşağı, yəni əsəbi vəziyyətə gətirir. Dan yəni, gergin vəziyyətə salır. E, və həmçinin uşağı süddən ayırmamaq doyunca gələr. Doymadı uşaq süddən ayrılmır. Çünki bu uşağın yəni doymaması süddən ayrılması onu e, tez yəni əsəbləşən Yəni, həyəcanlanan vəziyyətə gətirir və həmçinin uşağın yəni, saati təbiyyəti böyüməsi üçün ə, uşaqla oynamaz və həmçinin ə, uşaq oynadığı vaxt, yəni valideyn uşaqla oynamazı onu taraf vəziyyətə gətirir və istədiyi vaxt onu yaxdırmaq, yəni bu iç anlarda, ə, ilk mərhələlərdə və uşaq, yəni aclıqdan yaxud təstəlikdən ağlayarsa yəni bir az saxlanmalıdır ki, səbrə vərdişi olsun. Çox yol, çox ciddi, bir az yəni, tərk olunmalıdır ki, səbirli olsun, səbrə vərdiş etsin. Əgər bir uşaq yəni, özünə yaxın olan bir şey istəyərsə əni bazenlə özünə yaxın olan bir şeyi tələb edin, istəyir və yaxın olar ki, o yönərdikli üçün onu özü götürməyə. Niyə görə? Artı uşaq ciddiliyə və özünə ehtimada, özünə güvənməyə vərdiş etsin. Və həm şimdi uşaq bir kasıq bir insanı gördüyü zaman tərbiyyəçi onun halını uşaqlara başa salmalıdır ki, onda rəhim oyansın, ona qarşı şəfqət oyansın və, və bununla rəhməti və təvazisarlığı öyrənsin. Və beləliklə tərbiyyəçi mümkündür ki, uşaqlara toplu ilk anlarında, yəni ilk dövrlərdə, İlk 5 ildə çoxlu, yəni, təzilətli əməllər, əxlaq, ədəb öyrədə bilər. Və ikinci mərhələ olur ki, uşağa şəri ədəbləri, əhkamları məcbur etmək, yemək ədəblərini qeymək, icazə istəmək, yatmaq və bütün, en yəni, bu barədə gələn ədəblərin hamısını ona məcbur etmək, onunla tələb etmək. Və bu da ilk illərdə olur, yəni, çünki bəriş elətdirmək mümkündür və həm üçün uşaqları əhlaqlı, çozan şeylərdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Günahlardan və həm üçün, əhlaqlı, şeylərdən ən böyük də yəni, bu şeyirlərdir, sevgi barəsində olan qəzərdir, mağnılardır. Çünki bunlar uşaqda, yəni, səhsad toxumunu əkirsətir və buna da qoşula bilər, yəni, bu sevgi küsələri və kinolar, filmlər. Iı, və həmçinin valideynlər həlif olmalıdır ki, öz uşaqlarını qorusunlar, yəni onların həyasını qozan, həyasına xələl gətinən hər bir şeydən onları qorusunlar. Fərq yox, istəyir televiziya vasitəsi olan yəni qozumlu şeylər olsun, yaxud da evdə olan hər bir şeydən qorusunlar və həmçinin valideynlərin yaxınlıqları yəni gizli olmalıdır. Yəni, yaxınlığı uşaq görməməli əgər bir uşaq onlara yaxın olarsa ə, və bunu görərsə ə, sonra valideynləri bu işdə təqlid edər, yəni özdə bilmədən buna görə belə bir şey görsələr valideynlər uşağı bununla çəkindirməli ə, və uşaq da hiss ki, bu özünü tutuq iş yəni xasadır və həmçin valideynlər, yəni uşağı hizlətməlidirlər, buna görə səhabələrdən biri Hətta Süd Əmir uşağı, yəni ailəsə yaxınlaşmaq istədikdə otaqdan çıxardardı. Otaqdan çıxardardı. Bütün yer, eee, uşaqları, yəni ipək paltar əgər kiçikdirsə, yəni olan uşağınsa, çəkindirməyin, yəni qızıl tapmazdan və hətta belə, eee, yəni əlavə artıq yəni Zahatlıqlar içərisində böyütməlidir Və həmçinin də qadınlara oxuşamaktan çəkindirməli Yəni, yəni kafirlərə yaxud qadınlara oxuşamaq qəziyyətində yəni, düzətməlidir Və həmçinin də qız uşağına qadan edilməlidir ki, kişilərə və yaxud kafirlərə oxuşamaq Böyle şeylərdən qadan edilməli Və bu da geniş bir yəni, qapıdır, babdır Və bunun da əsası odur ki Yəni, uşağa hər bir halal şeyi ölədirilməli və hər bir haram şeydən çəkindirilməli. Buna görə uşağın vəlisi, uşağın ixtiyar sahibi e, uşağın günaha düşməsinə imkan yaradırsa, yaxud bilirsə və buna görə günah taşıyır. Yəni, kimsə deyə bilər ki, yəni, sən e, uşağı, evladı, balaca yaşlarında sən məcbur edirsən şəriət qanunlarını yenilə edirməyə və sonra böyükəndən sonra sənin qorşulma o etdiyi hərəkətləri, əməlləri, yaxud sənə hörmət edərək o etdiyi işləri böyükəndən sonra tərk edir, yaxud tərk edəcək. Yəni, biz sənə cavab olaraq deyirik ki, bu şərt deyil, yəni həmçin tərk, yəni, tərk etməsi ümumi dəll olabilməz. E, sonra həmçin tərbiyyətçinin, yəni vaziyyini, uşağı belə bir şeyləri vacib etməsi, məcbur etməsi, bu, ona Allah səhələsindən olan bir əmirdir və bu yəni, məcbur etmək işin əvəlindədir, uşağın vərdiş etməsi üçün sonra uşaq özü böyükəndən sonra, ağılı bir kişi olandan sonra, din sahibi olandan sonra bu əmirləri e, Allahın cavabını qazanmaq üçün edəcəkdir yəni kiməsə qorxusundan, kiməsə ehtirəm üçün yox və Allah rizabı üçün edəcəkdir e, və tutar yəni, o insan, sən Balacası məcbur etsən, böyükəndən sonra tərk edir əməlləri Artı, sən bununla balacalasa məcbur etdiyinə görə, ona buyurduğuna görə, artı, sən öftəndə olanın yerini yetinirsən. Yəni, boynuna, boynunda olan vacib düşür. Amma sən məcbur etməsən, artı, sən e, onunla qorumlusan. Və dördüncü də, dördüncü mərhələ, e, uşaqların gözəl əxlağı oynatmaq. Xüsusən də birinci əxlaq özü ilə Allah arasında olan ədəblərdir və sonra özü ilə insanlar və heyvanlar arasında olan ədəblər. Çünki əhlaq tüm bunlar hamısı əhat e, və belə bir yəni, həvəsləndirmək də olur təliqin yolu ilə, yəni dedirtmək yolu ilə e, və uşaqlarda istək yaratmaq yolu ilə da olur ki, yəni uşaqlarda istək yaratırsan Allahın qalabını ummaq və həmçin uşağın iradəsini yükləndirmək, e, bu iradəni yükləndirmək vasitəsilə uşaq yəni havasına, yəni, öz nəfsi istədiyinə qalib gələ bilir və nəfsinə nəfsini cülollaya bilir və uşağa deyilir ki, həqiqətən sıqr doğruluq gözəl əxtlərdir və doğruluq insanı xeyri aparır və həmçin uşaq üçün o, o sadiqlərin, doğru insanların qıssələri, hikayələri qanışılmalıdır və onların E, onlar üçün dünyada və həmçin ahirətindən kim mükathir olacağı uşaqlara danışılmalıdır ki, uşaqda yəni, bu doğruluq yəni, yaransın e, və bununla da uşaq doğruluq sevsin e, və onda elə bir psikiyat sevgi yaransın onunla uşaq doğruluğa yönəlsin və bununla, bunun üçün uşaq mütləq iradə ilə və qətiyyətlə silahlanmalıdır güclü iradə və qətiyyətlə və e, bundan sonra gəlir uşağın Ə, şəxsiyyətinin ictimai, yəni sosial formalaşması və bu da iki yerə bölünür birincisi işbəl xərcətli nəfsi uşağın ə, nəfsi ehtiyaclarını doyurmaq, ödəmək, yerinə yetirmək və ikinci ə, uşağı gələcək həyatında təcrübəli olması üçün hazırlaşdırılmaq onlardan birincisi uşağın sosial və nəfsi ehtiyaclarını doyurmaq Hətta, yəni insan bunlarsız da yaşaya lakin bunlardan biri olmasa, yaxud bunlar yerinə yetməsə ümumilikdə, yəni, insan yəni səviyyəli şəxsiyyət olması mümkün deyil. Və onların yəni ümumilikdə iqtisadi şəkildə onları arz edəcək. Onlardan birincisi insanın uşağının hüququ ilə də etiramaq, qiymətləndirilməyə və müstəqilliyə ehtiyacı uşağın bu kimi şeylərə ehtiyacı yəni bu kimi ehtiyaclar ödənilməlidir uşağın ehtirama olan qiymətləndirilməyi olan və müstəqilliyi olan ehtiyacı doyurulmalı yəni bu sosial tərəfdən qabılı edilməli və uşaqda özünə inanc və inanc qazanılmalı, yaradılmalıdır və sünnədə də buna, buna dair dəlillər çoxdur yəni uşaqlar Ölmətə dair. dayandır. Seyyid Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem uşaqlara salam verməsi. Peyğəmbər sallallahu alayhi uşaqlara salam verməsi. Bizə çoxlar uşaqlar uşaqdır, salam verməlidir. Yani Peyğəmbər sallallahu salləm, artıq bu ikinci nümunəmdir. Yəni salam verəndə artıq sən ona ehtiram, edirsən. artıq özünün uşağın şəxsiyyəti formalaşır. Və həmçinin uşaqlar gözəl adla çağırılmalıdır və məclislərdə onların haqlarına ehtiram etmək, məclislərdə onların haqlarına ehtiram etmək. Məncə Peyğəmbər s.ə.v, yəni balaca birisindən, oğulandan icazə istəyib qocalara verməzdən əvvəl, suyu qocalara verməzdən əvvəl, oğulandan icazə istəyib. O da Peyğəmbər s.ə.v sağında oturmuş. Yəni, bütün bunlar nəyi bildirib? Yəni, onların bu kimi ihtiyaclarının ödənilməsini və həmçinin bu ehtiram valideynlərin qəlbindən irəli gəlməli, doğmalıdır sadəcə buru əlamət olmalıdır hətta uşaq qalaca da olsa bu yaralayan baxışları və həmçinin xor baxışları bilir uşaq baxışları da hissedir və həmçinin də bilir hansı baxışdır bu və Gülümsəməni də ayrı bilir və bilir ki, bu razılıq gülümsəməsi yoxsa isteza gülümsəməsidir və həmçin buna əlavə olaraq salamdır və uçaqlar salam verilməli və uçaqlar gözəl sevimli adları ilə çağırılmalı və onların hatlarına ehtirəm edilməlidir və həmçinə onların suallarına cavab edilməli və onların söhbətinə söhbəti dinlənilməli və onlar gözəl danışarlar isə onlara təşəkkür edilməli və onlara dua, tərif deyilməli və həmçinin onlara, uşaqlara kürsət verilməlidir ki, özlərini müdafiə etsinlər və öz rəylərini bildirmək üçün və onların məşqələtinə e, dinləmək üçün onlara kürsət verilməlidir. Və uşaqlığın axıcı mərhələlərində tərbiyyəçi vacibdir ki, e, uşaqla həm bu sevgi ilə və həmçinin əməl tərəfdən davranmalı yəni, onunla bir növ dost olmalıdır və onu gözlüyü ilə birlikdə seferə axarmalı və oyunmayanda onunla çərik olmalı, həlç oyun caiz oyundursa icazəli, haram oyun deyilsə və həmçinin işləyəndə, oxuyanda və onun şikayətini dinləməli. Əgər bir tərbiyyəçi onun uşağın zəyi, yəni üst ürsa gəlməsə, ziddiyyət yaranar da və onların arasında, tərbiyyəçi ilə uşaq arasında sakit yalı keçirilməli. Və axırda da bilməlidir ki, yəni haqq itaət haqqı və xudu haqqı valideynlərindir. Və həmçinin valideynə yəni, tərbiyəçi uşağın xətaya düşməyə, yəni, səhv etmə, fikrini bilməzdə qalmaması üçün Və fətləməlidir ki, ata özü bəzən uşağın yəni müəyyəqiyyət dadanması üçün və üsən səhv işlərini düzəltməsi üçün bir yol ola olur, bilərsə ola Yəni, bilməlidir ki, uşaq daim ucuz olmalı. Yəni, xata etməyi də bilməlidir ki, uşaq da xata edə bilər və bilməlidir ki, hətta xata sayəsində uşaq daha da irəliyə gedə bilər. Və buna görə uşağı çox qanlamamalı və ona tövbə etmə və qayıtma fürsətini verməlidir. Nəyə görə? O, öz nəfsi tarazılığını qayıtara bilməsi üçün. Və buna görə e təcviyyatlar, elmi təcviyyatlar bildirilmişdir ki, səviyyəli insanların ataları baxıblarımla səviyyəli insanlara və onların ataları çox vaxt uşaqların yəni yaxşı işlərində baxaraq onların yaxşı əməllərini tərifləmişlər və onları az atalarına görə az həngil edirlər. Və həmçin onlarla birlikdə oynamağa və əmələ işlə şərik olublar dost üçün yalnız yəni onların belə olması xəbər olur? Yəni ağaların, yəni uşağın tosqanlaması və yaxşı işlərinə görə çox təriflənməsi və həmçinin, yəni onlarla bir növ dost olması oyunda və həmçinin işdə. Əgər bu dostluq aradan qalxarsa, eee uşaq mürəhhət vaxtlar, var təhsil vaxtından sonra təqib olunub arasında olan bir vaxtdır. Bu, yəni ağır vaxtlarda siz məshavirə etdiniz, məşbərə etdiniz. Fə səratu ifaquhum və namat buna görə onların bu seyri davam etdi. Və əntə intaqadta və qasamtə təvəqqəfə biktə nəsir. <gülüyor> Amma sən isə kən tənqid etdin, yəni mübəsi etdin və buna görə sənin gedişin, seyrin dayandı. Və vasəlat ilə ilə bu qərar fə və zənd bayna l-hasəni və və bu iş səni artıq bu qərar verməyə gətirib çıxardı. Sən fikirləşdinmi? Və bu yaxşılıqlarla pislikləri müqayisə etdinmi? Ona görə sən hər bir işində Allahdan yardım istə və ona təvəkkül et və salih əməllərlə ona yaxınlaş. Və günahları tərk etməklə Allahın məhəbbətini qazanmağa çalış. Həmçinin mənker işlərindən və bu Fəinlə səbəbuna sahib, çünki günahlar müsibətlərin səbəbidir. Fəmə nəzələ bələu illə bidən min vələ rufi illə bitövbə. Bələ yalnız ə, günaha görə nadir olmuş və həmçinin tövbə ilə, tövbə ilə də qaldırılır. Və əfdir minət dua və həmçinin sən duanı çoxaq və elm, ikmət və rəy əhli ilə müşavirə Allah da səni sevdiyi şəhər aldığı qaldığı şəhə məqfək edəcək və sənə yardım edəcək və cialə həyatək həyatən təyyibətən əminə və sənin həyatını təmiz əminəman bir həyat edəcəkdir və rəzəqə fə zəriyyətə səlihə qəlləti təqarru bihə aynukə fəddünyə və əkhirətə və həmçinin sənə yəni dünyada və əhirətdə səni xoşbəq edəcək bir salih Zürriyə səhələcək. Allah qaləhərbun yüze, və və səhələ zürriyələ səhələcək. Âmin.